Eta zuzeneko emanaldi batekin segituko dugu orain Oskarbi taldeak ondarribian lanumatuntan zuzeneko saio bat eskainiko baitue, eh? itxasetzeko auditoriumean iluntzeko 8 bere azken lana du eskainiko. Oskarbi taldeak azken urte hauetan, basiri xirimiri zenburupeko bilduma baitu plazeratu. Honen inguruan mintzatu gara Euskar Bitaldeko lagunekin eta izandako dako sola saldia gogora ekarriko dugu. Hemen gara da e, xiri miri diskaz mintzatzeko eta proietxatuko momentua ere ba, zuen ibilbideaz ere mintzatzeko e, diska honek aitzaki ematen baitigu eta Diru dienez dizka honek ere, ba, astapenetara eramaten baikaitu. Ba, gure handitugu, maite aizkorreta, e, bakartxo Karcho Maritzalar, e, Iñaki Maritzalar, eta jose Luis kaixo, arretzaldeon guztiak. Arretzaldeon, arretzaldeon, kaixo. Zer moduz, dizka berriarekin. Oso gustora, eta egit. Gure eluruak ez dira soa ondia, baina gustora gude. Ni guztiak, handela urtebete zenbazi guten hau ingo genuela, bueno, igual ez genuen zinistuko, baina bai. Oro korski gustora. Ezdokamairu ba mugimendutik e, garai hartatik onat e, ba berritzaileak izatzarete nola bait astapen horietan ba ezoiko e, talde bat e, izan baitzineten hortik bide hartu eta onarte e, hainbat proiektutan ibilizarete semoduskolarak e, izan zenitzu zen nola goboratzen dituzu e, zuek hasiera e, horiek ikaste gazteak <laughs> <laughs> e De, bueno, eskolara pasaian, eskolara, joan ez, neska, monja eskoletara, fraile eskoletara, eta ek, gu e, mutilok koroan ibilitakoa, e, gure, gure gero izango zena gure zuzerean, zuzendariak ezagutu genuen, eta han ginen genuen, ez ainatzen, e, Saialtzen entusiasmo hondiak egin, eta bueno, jarraipena hondiak ja Egunero egiten genuen ensaioak, eta, bueno, momento hortan, e, bat zehuna aktivitatea e, jaialdi asko, bat zehen bizkat e, loratze bat e, euskal kulturarena, eta, eta egiten altziren gauza gutxia zen, bueno, jaialdiak, idatzi, idatzi oso, jaialdiak, e, zensuratuak, eta, Dena, dena dela gure letra pasatzen ziren zensurati, jaialde bakoitzean, eta bueno, oso bueno, tensioi eta ilusio handiarekin Eta gaina gazteak repetitzen <risa> dut. Geroztik etorri horri beste garaiak. Franko ikzen, guia koskortzen azien ginen, eta bueno, sartu ginen beste <risa> eta pabatean, eskontza direla batzuk otsutzen, beste sartu eta kalkulatu gutxi gorabea 20 pertsona pasatu dielak e, talde on tatik, eh bueno, tarte hortan, 45 ja, urte betetzeagoa zena eta beti e, afistioi horrekin, eta zere kantorako, kantora grina hundiarekin eta bueno, hori da. Orain piskat babestu hago, igual instrumentu geiagoekin. Moraibatean ibiltzen gie, gitarrekin, bi gitarrekin, Mari Jose ta biok, biitarra. Jota manera <laughs> ere oso oso primario denazu, de, baino, bueno, abotxak, abotxak ere freskoagoak, baino abotsak hor ditugu ordikian eta bueno. Hola, olase. Ze. Zenbat zaudete gaur egun? E, kantuan eta gero instrumentuetan ere. Ba, horrein, lau, oi, bueno, lau ez, amargea, ez da joan, baino kantatu egiten dugu 6 eta hortatikan bi jotzen dute instrumentuan, gitarra eta akordeoia, eta bestia musikoa dira. Eta, bueno, e, kantatzen dugunak, ba, ja urte asko dara elkarrekin, eta bestiak, ba, dira pixkanaka-pixkanaka, ba, taldean sartzen. Segun ze kantak musika ber genun, ba, deitzen genun ezagunen batei eta ola eta pixgenaka bat taldea handue egin da. E, esandu hasiera aitzake ematen zigutela zuen hasiratara ijotzea, eh xirimiri zuen azken lanontan ere, eh astapeneko garaietara erreferentzia egiten duzu, Oteizaren ba irudia hartuz, e, espiral baten ba e, simboloa ere aintzat hartuz, em zer ekarrena izan duzu hendiska berri honekin. Ba hori, eh egiterakoan, giterakoan eh era genun, bueno, hasieratikaz baino era genero siremiri izena jartzea eta gero azalagiteko berrez pesatuko genun hasierako diskoari begiratzea. Hasierako disko txikien agartzen dira Oteizakindako irudiak, iru zirkulo. Euskal kultura eta beste kulturan arteko, bueno, bezala eta hortara bueltatzea. Hori izan da. Berriro ere Oskarri mantentzea gure esentzia eta gure nortasuna. Bauskar Bitalderen kontzertuan goguan hartu beraz, larun batuntan dugula itxasetxea auditoriumean. Ez hartzea, zei eurotan dozera. Negoi junean, guri guri, ederreuri, ziriniri. Negoi junean, guri guri, ederreuri, ziriniri. Behanuaren musikak antamote, Quando nel conting Patagonia Cha Mi amore tanta modella Je comme dans conting Patagonia Cha Ta campoan sarisari una niura cantare sarisari